Молитва, размишление и съзерцание. Има дни, за които нашият обичен учител казва, че те носят всичките Божии благословения. Това са светли дни в природата. Това са дни на приятелска среща на всички добри и разумни същества, които работят за идването на Царството Божие. В такъв ден ние се връщахме от езерото Махабур, където бяхме играли тази сутрин паневритмията. Като дойдохме до малкия извор на източния склон, видяхме, че той беше твърде затлачен. Камъните, разместени от преспите, които са лежали тук през зимата. Тогава се заловихме да го изчистим. Работата се разшири, Възникнаха нови идеи и в същия момент станаха дело. Донесохме красиви камъни от околността, разширихме басейна и той взе формата на сърце. Постлахме го с бели камъни, облицовахме и стените с тях. Сега водата, която извира от скалата, се събира в малкият чист басейн, обилно огряван от слънцето. Оттам тя минава под мост от тежки камъни и пада в кристална струя от малък каменен чучур. Оправихме пътя на водата надолу, подстлахме с камъни пред чешмата. Тук там наоколо поставихме Избрани хубави камъни. Само учителя участваше в работата с любов и внимание, каквито само той умееше да влага и които предаваше и на нас. Като привършихме, бяхме доволни, защото всичко беше добре направено. Тогава приседнахме на малката полянка до чешмата, и учителя започна да говори. Чистете изворите в планините. Има закон. Каквото направите отвън, ще стане и вътре във вас. Като чистите изворите вън, ще се отворят и изворите вътре във вас. Като наредите нещата вън, ще се наредят и вашите мисли. От друга страна, каквото направите около вас, това ще се отрази върху цялото човечество. Като очистите изворите тук, ще допринесете за повдигането на този народ и на човечеството. Ще влеете нов подтик в техния живот. След очистването на извора, водата започва да се изтича леко надолу. И радостта, която чувства тя при се предава на човека. Когато дойде някой човек при този извор, който сме изчистили, ще почувства радост в душата си. Някои хора са отчаяни, песимисти, защото около тях има неочистени извори. да вземе мостовете, които правите върху рекичките на планината. В тях вие влагате вашите идеи. И който мине по тези мостове, ще ги възприеме. Всички извори са хубави като метод за трансформиране на енергиите, на тъжните състояния. Като гледаме водата, от нея излиза особена. Разумна сила, която действа на нас, уравновесява силите ни. Тези дни ще посветим един ден на лагера. Дето има нужда от пътеки, ще ги направим. Като дойде човек, да познае, че тези хора имат нова идея. Работете така, като че Господ ще дойде на гости. Всички да се научите да бъдете весели. Днешният ден съдържа всички Божии блага. От езерото на чистотата водата минава под земята и извира в чешмата при второто езеро. И понеже езерото на чистотата е изложено на слънце и приема много слънчева енергия, затова водата от чешмичката при второто езеро е богата с нея. Тези камъни тук, на планината, по-видимо са разхвърлени, но всъщност са поставени на местата от разумни сили. Тази работа не е още довършена. След кратка почивка отиваме пак при чешмата. Коригираме някои работи. Донасаме още камъни за попълване на някои празнини. След това с съдове изгребваме всичката вода от басейна и измиваме всички камъни. Чешмата е окончателно готова. Обменят се мисли за работата, която ще предприеме мутре. Определя се с направата на кои пътеки да започнем и постепенно разговорът преминава към духовни въпроси и специално за значението на молитвата. Учителя започва да говори. В молитвата Отче наш, като казваме на същния хляб, се разбира не само физически хляб, но и това, от което постоянно имат нужда човешкият ум и сърце. Същата молитва се говори за прощаването. Как да простим на своя враг? Да кажем, че има един човек, когато не обичате. Но на небето, ангелът на този, когато вие не обичате, ви обича. Заради любовта, с която онзи ангел ви обича, Направете добро на този, когато не обичате. Направете му добро, заради онзи на небето, който обича него и тебе. Тогава има смисъл. За това ще простиш и ще възлюбиш. Същата молитва се говори за изкушение. Изкушението идва винаги, когато човек не изпълни волята Божия. Когато дойде едно нареждане от Бога и не го изпълниш, идва изкушението. Бог ти казва да дадеш нещо на един беден човек. Ти не го правиш тогава един крадец ще ти открадне 10 пъти повече. Така ще дойде страданието. Когато Бог ти казва нещо, изпълни го. Ако не го изпълниш, то пак ще се изпълни. Но както ти не желаеш. Не изпълниш ли това, което Бог ти казва, нищите сили ще вземат над мощия в теб? Ако го изпълниш, ще ти бъде приятно. Трябва да знаете, че тук на езерата ви предстои една задача. Тези, които са ви довели тук, са ви дали задача. Тези места са за размишление и молитва. Онези от вас, които сте напреднали, молете се непрестанно ако не се молите на Бога, много повече ще се молите на хората. Казано е. И когато се молиш, влез в скришната си стаичка, в тайно място. Тайното място, скришната стаичка, това е мястото на истината вътре в човека. Има едно свещено място вътре в човека. Една област, в която, ако човек не иде, молитвата му не може да бъде послушана. Това, скришното място, някой път ще намериш денем, някой път при изгрев слънце, някой път при залез слънце, а някой път сред нощ. Всички хора не могат да се молят в едно и също време. Само като влезеш в скришната си стаичка, Всичките ти въжделения ще могат да се реализират. Много от несретите ви се дължат на това, че вие не спазвате това правило. Всички вие имате добро желание но не знаете как да го направите. Например, искате да рисувате, но дойдете ли до изпълнението, казвате Не мога, друг да го направи. Също така всеки човек има желание за молитва, но като дойде ред да се моли, казва Не мога. Защо трябва да се молим? Всеки трябва да се моли, за да може да постигне нещо. Когато има външни постижения, ще благодарите на Бога отвътре. А пък когато имате вътрешни постижения, ще търсите Бога отвън. Бог се търси отвън и отвътре, но не едновременно. При известни условия ще го търсите отвън, а при други условия – отвътре. Някой път ще чувствате, че това същество дълбоко вътре във вас ви ръководи. а някой път ще чувствате, че то отвън ви огражда и пази. Щом сте в съгласие с Бога, ще минавате през опасности и нито косъм няма да падне от вас. Молитвата е най-важният метод за растеж. Обаче мълцина знаят да се молят. Молитвата не е нещо външно и не седи само в изговаряне на думи. Тя е нещо дълбоко, вътрешно. Истинският начин на молитвата е достъпен за мълцина. но той дава големи резултати. Човек трябва да бъде винаги във връзка с мисълта на Бога и да не допуска прекъсване. Когато правилно навлезеш в тази област, ще имаш хармония в мислите, чувствата, волята, и усещаш радост. Тя е признак, че се развиваш правилно. Така се свързваш с света на напредналите същества. започнеш ли да се молиш, всяка врата ще бъде отворена за тебе. Да кажем, че се намираш в отеснение. Молиш се, веднага вратата се отваря широко и всички стеснителни условия се отстраняват. Сутрин като станеш, ще се молиш, за да знаеш, че вратата на живота ще бъде отворена за теб през деня. Молитвата е божествен процес. Има формула. Божията любов носи пълния живот. Това е една от най-кратките молитви. Що мислите за Бога и възвишените същества? Свързвате се с тях и приемате техните мисли и чувства. Сутрин не закъснявайте. Отивайте горе на молитвения връх и се молете. Учете се да се молите. Молете се върху най-важното. Размишлението да бъде за най-важното. За насъщното през деня, от което зависи вашето бъдеще. Важно е да знаете какво да искате от Бога. Най-разумно е да искаме да се научим да вършим волята Божия. Като вършим волята Божия, ние ще имаме всичко на разположение. И знание, и любов, и сила, и всички условия. Писанието казва Да бъде волята Божия Това е единственият път, по който можем да минем. Духът на Бога е насочен там, дето Бог работи. И ако вие сте там, ще имате всичко. Ако вие сте насочени там, дето Бог не работи, какво ще получите? Най-напред ще пожелаете да имате сърцето и ума на един ангел. Да имате сърцето на един херовим, плъмтящ от любов. Същото пожелайте и за другите. Или пожелайте нещо, което е хубаво за душата ви. Най-напред да искаме успех, на Царството Божие на Земята. В това всички се обединяваме, цялото човечество. Значи трябва да имаме идея, която свързва всички хора в едно. Когато нашите желания са в разрез с общите принципи, тогава не можем да имаме постижения. А когато са в съгласие с тях, ще имаме успех. Онзи човек, който се научи правилно да се моли, става велик адепт. Молитвата е метод за изучаване на Божествения език. Тя е първият метод за изучаването му. Изучаване на буквите. Защо трябва да се молиш? Защото така ще се научиш на Божествения език. Трябва да се молите на Бога, за да възприемете онези блага, от които се нуждаете. Молитвата е метод, чрез който приемаме Божиите блага. Благата са готови, но при молитвата вие отивате да си ги вземете, т.е. идвате в възприемателно състояние. Ако не се свържем с Бога, не можем да имаме наука. Онзи, който е направил света, само той може да ни научи. Онези, които са строили геологически земята, могат да ни научат да се молиш на Бога и да влезеш в Неговата работа, да вземеш участие Работата, която той работи. И тогава той ще ни научи как да работим. Като се молите, ще почувствате радост. Едно божествено състояние. Преди всичко изисква се едно вътрешно разположение – хармонизиране на ума. Човек трябва да добие хубавите, нежните мисли и чувства, да има вътрешен мир. Молитвата е един силен стимул. Затова трябва всякога да отправяте ума си към Бога. Той да ни хармонизира. Така ще влезем в правия път на постиженията. Който отива на работа, най-първо трябва да се помоли, такато започне работата да го пазят. Отправете погледа си към разумното в света и помощта ще дойде. Молитвата е най-приятната работа. В всякой влак, като тръгва, дава на станциите съобщение. Моля, отворете път, за да не стане сблъскване. Хората на света правят така. И ние ще поискаме от небето път, за да минем иначе може да стане сблъскване. Ако се случи да сте мрачни, нерасположени и небето е покрито с облаци, качете се на висок планински връх, отправете ума си към Бога и към всички напреднали същества и след малко време ще забележите, че някъде ще се отвори Едно ясно място на небето и вие ще познаете, че това е отговор на вашата молитва. Аз наричам молитвата дишане за душата. С дишането на душата става едно пречистване. Човек трябва да се моли през целия ден непрестанно. Ще мислите през целия ден. Като се моли човек непрестанно, непрестанно мисли, чувства и действа. Едно дете казва на друго дете лоши думи. Второто дете отива при майка си и разправя. Майката пита... Я ми кажи, какво ти каза? Тя отива при родителите на първото дете и се сърди. От това няма никаква полза. По-добре е тя да каже на детето си да ни разправя какво му е казало онова дете. Да бъдете не само добри, но и умни трябва да бъдете. Иначе няма разрешение на въпроса. Четете псалмите. Псалмопевецът пише как му строили засада. Той говори за външния свят. Не мислете, че и вие сте извън тази зона. Вие сте още в опасната зона. Псалмопъвецът е бил постоянно в молитва. Той се е молил. Молил, молил. Злото, като няма вече възможност да действа отвън, ще влезе в ума, в сърцето, в постъпките ти. Най-трудната работа е тогава да се справиш с него. При молитвата е нужно пълно Съсредоточаване Хубавото е да се практикува съсредоточаване и съзерцание. Съсредоточаването или концентрацията е волеви процес на главния мозък. Ти не можеш да мислиш, ако седнеш и се въртиш. Като започнеш да се молиш, ще забравиш всичко друго пред великото, за което мислиш. За съзерцанието трябва чистота. Съзерцанието не е механичен процес. То е вътрешен процес. За вътрешната школа в България досега е нямало външни и вътрешни условия. Малцина от вас са, които са ми говорили за своето желание да изучават Божествената наука. Истинската молитва се заключава в любовта. При истинската молитва вие изпращате към Бога своята любов и благодарност. Молитвата е състояние на благодарност и любов. Христос казва Каквото попросите в Мое име, ще го имате. В чие име? името на доброто, на любовта. На тихо, спокойно място, дето няма никой, ще правите вътрешна връзка с Бога. И след това ще отивате при хората. Трябва да имате това разбиране. Иначе не може да се постигне нищо. Отношенията към Бога трябва да бъдат правилни. Не е лесно да се излезе от платото на обикновения живот, в който сме потопени, да се тръгне по пътя на възлизането, по пътя на събуждането, по пътя на връзката с божествените принципи. Това е много трудна задача. Не е така лесно, както вие може да си помислите на пръв поглед. И за да може човек да устои на всички тези противодействия, които среща в околната среда, трябва да има силна вяра да се моли за съдействие от Бога и от напредналите същества. Без тяхно съдействие той по никой начин няма да може да се освободи от тези постоянни влияния на средата, в която е потопен. На тази гъста материя, в която сте поставени. Тези влияния се явяват в различни форми. И за да не попада под влиянието на околната среда, необходимо е човек всеки ден да има съзерцание и молитва, дълбоко уединение в себе си. Общение с Бога и с напредналите същества Отпадането се дължи на околните влияния, на материята, в която сме потопени. Единственото средство са молитвата и съзерцанието. Но във време на съзерцание всички врати за външния свят трябва да бъдат затворени. За всичко, което е вълнувало човека в околната среда, той трябва да бъде напълно затворен. А работата върху себе си, върху своето усъвършенстване, непременно трябва да бъде подкрепена с молитва. Молитвата е единственият път, по който можем да работим за нашето повдигане. Чрез молитвата ние се свързваме с тези същества, които ни помагат. Без тях нищо не можем да направим. При молитвата Идва тази светлина, която ни помага да схванем нещата. Тогава се уяснява нашата задача. При съзрцанието мисълта ни да бъде насочена към Бога, ангелите, звездите, Слънцето. В Америка един работник изпаднал в нужда. Веднъж минавал покрай дома на един банкер. Последният оставил голяма турба с звонкови монети на прозореца. Работникът задигнал турбата и си казал Господ е накарал онзи човек да остави турбата на прозореца си за мен и казал на жена си Господ ни благослови няма вече си но като се е вечерта на молитва турбата се е изпречвала пред очите му Молитвата му отивала само до турбата и след една седмица той занесе от турбата на богатия и му казал «Вземи си турбата, за да мога да се моля на Бога свободно». Според една легенда, когато затворили Соломон Фада, той е започнал да мери дължината и широчината на мястото. Попитали го какво прави. Той казал, меря мястото, дето ще съградя храм на Бога. Тогава го изпъдили от Ада. Като дойдат нисшите същества в тебе, ти започни да мериш мястото, за да построиш храм, т.е. да имаш божествени проекти и планове. И нисшите същества ще те оставят, ще те изпъдят от Ада. Изворът подир тебе няма да ходи. Където и да ходиш, ти ще се връщаш при извора и ще се очистиш, понеже, като ходиш по света, си се окалял. Ще изчистиш езика си, лицето си, погледа си. Да не гледаш криво. Да не правиш гримаси. Като дойде дяволът, не го бий. Като дойде с една лоша мисъл при тебе, ще кажеш да се помолим, да коленичим, за да ти тръгнат работите добре. Като го държиш два часа на колене, той ще си отиде. Ще ти каже, свърши по-скоро. Ти ще му кажеш службата още не е свършена. Чакай! Ние сме дошли тук, на планината. Устроили сме нашия стан. Имаме за цел да се образува връзка между невидимия свят и физическия. Ако вие мислите, че на планината няма никой, много се лъжете. Ние сме дошли на планината да се порадваме на делата на Бога, да се срещнем и да се разговорим с Него. Ние сме дошли тук да изкопаем много голямо богатство. На Рила има места, които съдържат онзи нектар, онази е първична сила. Жизненият еликсир го има по тези места. Като стъпваш на такова място, ще се подмладиш. Един ден ще стъпим на такова място. Като стъпи човек на такова място, оттам насетне за него започва нова епоха. Нова фаза в неговия живот. Една екскурзия. Има смисъл до да толкова, доколкото виждаме Бога в природата. На планината може да се придобие нещо. На планината се придобива само чистота. Като се върнеш долу в полето, всичко онова, което сте взели в планината, ще го обработите. Ще го турите на работа. На планината човек има много по-голяма възможност да намери истината, отколкото в града. Радвайте се, че хората отиват на планината на чист въздух, на простор. Ние сме дошли на планината, за да разберем волята Божия, и да я изпълним. Дойдете ли на планината, трябва да почерпите нещо от нея. А в полето ще обработвате това, което сте приели тук. Всяко отиване на планината има за цел Влизане в досек с силите на живата природа и облагородяване на човека. Той трябва да се върне от планината обновен физически и с нова мисъл в съзнанието. Екскурзията трябва да се смята като отиване в един по-висш свят. Който иска да бъде добър, трябва да се качва на планинските върхове. Веднъж срещнах един отчаян човек и му казах да отиде на Витоша. Вечерта се е върна радостен. Той е видял по пътя камъни, цветя, треви, дървета, извори, реки. Те внесли в него идеи и скръпта му се сменила. Ако се качваме на планината, за да разберем какво иска Бог от нас, това качване има смисъл. И ако слизаме в долината, за да занесем на другите това, което сме взели на планината, това слизане има смисъл. Нашите идеи тук са по-силни, понеже сме много високо. Малцина са, които живеят толкова високо, колкото ние. Тук даже и говедарите не са направили колиби. Те слизат долу да спят. Човек може да изпрати по въздуха своята мисъл. Като седим тук, ние ще изпращаме нашите добри мисли на всички хора по целия свят. Божествените мисли. На планината сме като при радиостанция. Да изпращаме от тук своите мисли. А пък тези същества, които разбират природните закони, те ще ги предават от станция на станция. Нищо не се губи. Тези места тук са добри за съзерцание и молитва. Те могат да се използват за мистична работа, а пък за външна работа може да се използва това място, като се говори на външните лица, които минават през тези места. Светът днес минава през сито. Ще има пресяване и тези, които са годни, ще ги турят на страна а другите ще паднат долу. Тяхното повдигане ще стане по-късно. Тъй, че пресяване ще има. Днес прекарайте времето в духовни екскурзии, в четене и размишление. Каква е разликата между планината и полето? В полето има известни благоприятни условия, блага, а планината е лишена от тях. И когато един човек без друга, по-дълбока вътрешна работа, стои на планината, загробява. Ето защо планината е място за посветени. Понеже те работят интензивно вътрешно на планината, използват условията за повдигането на духа. Те не загробяват. Отивайте на планината за размишление. Резултат от рила ще има онзи, който действително ще може да се потопи в живота на планината. Планината е място за проява на любовта. Човек може да намери великото и красивото в света само по високите места. В този смисъл, всеки човек трябва да се изкачва на високи върхове. Човек физически може да е в долината, а умствено и духовно по високите места.